Boas tardes, señoras e señores, aquí desde eh, Galegos Novais, de Radio sanboy Lembren que estaremos dúas oriñas aquí, pois, en Lingua Galega. Eh, moi boas tarde, Xulión. Boa tarde, ben queridos ointes, benvidos a un día máis a este a noso programa, que aquí Radio Samboy... Non... 89.4 de FM. Eh, exactamente. Ahí sí, con, estaremos con todos vosotros, dos oreiñas de Radio Galego. Vamos a ver. Música. Vamos, esta primera música vai a ser un tráiler. Ah, sí, un tráiler, un un de, de una película. Hombre. Para <risa> recibir a un un gran actor. película a, a un señor que fa películas, vamos, que traballa películas. Un actor, un actor, sí. Una, vamos a a un, a un actor. Así que Hondallo mm, a play. El cuerpo está sustentado en Galicia y metálico en Portugal. 1.200 mil teos. Abrí semana dentro. Ayuda a Choy. Pero, pero yuda, claro que da. Pero a mí. Pues mientras vayamos, de inspección. Es, ¿sí? <risa> es un advogado del grupo Zamora. Debeis un millón de euros. Pero qué dice, señora. Eras cartas que Viriato perdeu en operación de polvo. No fue un millón. Foran 640 mil. No, el policía Viriato é un complot. Matar unha polición son sério. Preseco que un saco o cuñado. Vou fazer compresión as Non podemos chamar a policía chavales, non podemos. que facemos? Se non hai corpo, non hai crime. Os chefes queren investigación con O bração. Dena, é que se hai unha matándonos as vellas, tenemos que saberlo. O ADN. O ADN. Vai saber que son meus polo ADN. Quelle pasa, Sabonis? A quelle vai pasar? Vai ser capaz, Sabonis, que está todo controlado. O abogado é o administrador da empresa de jamón. Cacheto, quieto o Acabo de sair na cadeia, temos outro lado do fío telefónico xa a primeira persoa convidada, non? si, sí, xa temos outro laudo do fío telefónico alá en Galicia Federico Pérez Rey Eso. acabamos de escoitar o tráiler dunha película que se chama Máis cuñados, non? Sí. aquí estamos ya ben vida, entón a este grande actor, monologuista guionista, benvido moi boitísimas tardes moi... moi boa tarde Federico Moi boas tardes, que tal, como estades? Pues, pois ilusionados con ese traballo que acaba de presentar o mes pasado, non? Si, sí, eh, bueno, no, es, o mes pasado, efectivamente, que xa estamos un maio, si. Sí. Eh, si, sí, o día 9 de... o día 19 de abril, Desde ya, non Bueno. é moi moi contentos de de, de, de, de, bueno, pues de poder de poder facer, sobre todo unha segunda parte que que han contado despois da primeira. Sí. Así que algo de, algo debemos de facer ben para estar facendo ten, eh, presentando unha segunda. Tende lo que va a ser moi ben porque en realidade recuncas co, co mesmo como desto, de non? Claro, efectivamente <risas> non é eh... Eh, Reconcamos todos con o co, co mesmo Personaxe sí. Eh, eh, sí. Bueno, pois pues sí, por eso digo Que, que deveu debe, ir de gustar a xente eh, Porque aí Estamos con, con máis puñados É eh. E quem sabe se é o melhor xa ainda hai máis cuñados. Ten que haber máis cuñados. Ten que haber, ten que haber. Con eh, eh, moita, moita asistencia de, de público no, nos cines, non? Lásicamente, según teño entendido. Eh, outra, eh, outra cousa máis, que, que, que, por certo, vamos a ver se si somos capaces de falar despois con, con María Vázquez, que tamén participa con vosotros, non? Efectivamente, sí, xa na, na primeira na primeira tamén xa era xa bueno, Era eh, a, a parella de a parella de de <risos> esta nesta, nesta segunda, pois pues, tamén tamén hai reguanca. Estamos estamos todo todo o elenco eh, algún algún personaxe máis ou digamos a A, a pata portuguesa do, pata. do banco pois pues, ah. eh máis eh, uh -huh. eh, eh, bueno, ou menos que as cousas cando, cando, cando salen ben para que cambialas, non? Eh, sí, é cine galego, o cine galego con retranca. Cine galego do, do máis puro, máis galego casi imposible. <ríe> máis acompañar Ourense en상cia, é uma é puro puro Ourense, entre o entroido, o viño, o polvo. É é eh, eh, pois esa cidade de Ourense maravilhosa, ese ribeiro. Bueno, é todo máis Ourense imposible, non parece un parece un anuncio da, da da deputación. <risas> <risas> Unha representatividade do, do galeguismo desta zona que ten moito que ver co Ribeiro e ten moito que ver tamén co sí. Polvo que ti mencionabas. E eu esa reivindicación do entroido que, que, que non todo o mundo coñece tan fácil, non é tan no, fácil, non? No, no. No, no, no, no, no. É, é, é moi ben, moi ben retratado na peli e de feito Mas que retratado, pois é un é un personaxe máis, non? Eh dá, dá, moi, dá moito xogo, cando pensamos un pouco nesta historia, pois é, o do entreido dounos moitísimo xogo, é, creo que na película pois queda queda moi moi ben refletido, non? Queda bonito e e ao mesmo tempo pois, valenos de de thriller tamén, casi. O claro. eh, que teño que facer é felicitarvos Porque esta segunda parte Pois nos axudades ajudades a, a disfrutar e a, e, a, e a rir Que tamén compre rir moitas veces Por certo, falando de rir eh, Esta fin de semana me parece Estare desei en Carral O, o Marcos e Maistín, non? Ne, os sí, tristes, efectivamente, si. Pero sí, ah, ah, ¿no? <risas> sí, sí, que que eh, bueno, moitísimas ganas de devolver volver. Así, uns meses un eh, pouco parados, pero agora hai que eh, engrasando o oh, a maquinaria para a campaña de de verán. Ajá, eh, eh, entón, pues, temos aí como unha actuación, hai que servirá de presentación tamén de do, bueno, pues, de novo espectáculo para de cara obran, é moi contento, bueno, estar con Marco sempre é unha ledicia, é unha, é unha risa unha risas entón un, pois, pues, é, é marabilloso, un Carrall, a sala jaleo, aí, eh, bueno, pues, sei, igual, igual desde que... Barcelona, igual desde aí buscar al Francesman, pero bueno, se alguén vai vir, pois pues, que saiba que o sábado ás e media estamos en Carrall. Sí. Eu vin en de, en YouTube, estuve en que rirme, ca, claro, claro. claro en, eso é para rir, En YouTube ten moitísimas sí, sí. incer. O que si sí, prodiga moito um, Federico o era visto. Era visto é unha sí. eh, a máis ten eh, eh. a veces trending topic, Seguimos eh, de... seguimos, seguimos tendo si sí, a nosa a nosa colonia de fans, de mm. seguidores eh, eh segue estando aí, eso que levamos como pois xa vai hala para casi 8 anos que non que nun se graban capítulos novos, uh -huh. pero entre a entre a, a repeticións que fai a Televisión de Galicia e yes. eh, eh, as novas tecnoloxías, a o Spot YouTube, cats. a sí. a nova a nova Canle, a nova plataforma que se chama galega.gal, que uh -huh. bueno, pues, sí. eh, pues eh gracias a todos esses esas plataformas, pues seguimos estando aí e eh, eh, a xente segue nos nos recordando por Por esa, por esa maravillosa serie que eso foi eso si sí que foi maravilloso eh, todo isto tamén o no é, pero pero era visto foi foi algo moi moi especial. É que se están reproduzindo os mellores xuntas, por iso traballan no así ben, porque son os mellores. Bueno, é lóxico, ¿no? que, que se reproduzcan moitos podcasts dese de valle. De e eh, por certo, un deles que, que ten moitísimas visitas é eh, aquel onde participas ti dicindo que o, o que acabou coas galiñas non foi non fora o logo Boku azorra ni shirokoro kan no chi. É muitísimo de de feito Entonces todo pasó eso, con gente que sería mejor pues que, que ven de ver un capítulo y eh, sí. dice ¿Qué, qué tal? como le va la perna? Y en ese momento, claro, nunca, es, no sabes muy bien a qué se refieren, pero claro, ven de ver un capítulo, no que te, no que tenía la perna entablillada, porque sí. acababa de levar un golpe o por lo que fuera, es eh, eh, realmente maravilloso, ¿no? Que, la, la cercanía que, que, que, que sigue estando todo eso ahí... Eh, É, é, é, é, é, é, é o cariño que que, que sigue tendo a xente a, a, a todos ese personajes. foi, foi eso, un, un regalo é un regalo. Pero un, a túa tu, participación é facer que, que, que, bueno, que, os, que, que os, a xente nos, nos divirtamos divertamos e pasemos ben. E volvendo outra vez a, a película de Máis cuñados ten, ten continuidade da, do, do, do secuestro ou, ou é outra do que vimos na primeira parte. Hai sí. hai hai si sí, algo semelhante, eh, non? Era tamén era un dos un, do, un dos moda as dúbidas que tiñamos non a uh -huh. decidirnos a facer unha segunda ou ou bueno, a produtora a decir que era un pouco se, se esta película era autónoma de todo ou se guardaba algo coa primeira, porque uh -huh. claro, cando gardas algo coa primeira, eh a que a, a xente que que eh pois pues que ser coñecedora do que uh -huh. pasou na primeira. Entonces, xamos, bueno, pues vamos intentar fazer algo que, eh, que, que que a xente poida ver como aínda que non vixe a primeira, pero bueno, con, con reminiscencias da da da primeira. Porque bueno, quedaban aí, bueno, había aí como unha serie uns cartos aí mm. uns cartos eh, escondidos, había pulpo, sí. había remolento de pulpo, entonces, pois pues, decidimos tirar por aí. Quer decir que aínda que vexa da segunda sen a primeira, vale entender todo igual, ¿no? Pues, sí, sí. sabes que son tres tipos que tiñan aí alixo de atrás, pero eh, eh, pero realmente non non é necesario. Eh, eh, claro, eh, o que si conserva deslogo é eh, pois pues eso, os personaxes, a a personalidade de cada un, a, a A, digamos o, o cuñadismo de cada un, o xeito sí, de, de, de relacionarse de cada un, eso sigue estando estándo aí porque creo que funcionar creamos uns personaxes bastante sólidos eh, que funcionan moi ben como para como para ter unha segunda, unha terceira, unha cuarta e unha quinta parte a que fagan falta porque creo que funcionan moi ben os tres cullados como, casi como un personaxe único, non? Se os se os vese ves polas ramblas en Barcelona e eh, vendendo pousas, valos creer se os vese no Nou Camp do fútbol valos creer, se os vese nun cruceiro polo Mediterráneo, valos creer quer decir, porque funcionan moi ben, son casi como xirmás mars sí. eh, jalejos, non? Si, sí, si, sí, si, sí. o modesto sigue sendo modesto, yo, yo, yo futbolismo o do básquet tamén sigue sendo Saboni, Saboni, sabón Eduardo, Eduardo Eduardo. Sí, ficaron sí, a súa personalidade, a mellor un pouco, un pouco máis disparados nesta segunda porque, porque como como van está o tema do entroido, claro, no entroido pois sí. todo, todo se relaxa un pouco máis, sí, eh, sí. bueno, pois hai algo máis de alcohol, alguma aí de bueno, o problemiño que se encontran pois tamén tamén nos fai estar como un pouco máis sí, porque eh Porque hai intervención eh, portuguesa. Ay, ay, que a... claro. Por portuguesa más más policía, ainda se cabe, entonces, ¿Sí? pues bueno, pues como diría otro, pues bailan las perniñas. <risa> sí. Bueno, hay mm, indumentaria que aparece precisamente aprovechando en Troido, es fantástica, ¿no? Hay, un, sí, hay una, sí. una participación también popular, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, fue fue muy bonito de Troido porque tiramos que e vemos que facía falta pola trama do guión no, no, no, no. facía nos falta rodar no propio Entroido eh, sí. e alá, fomos o Domingo de, de Entroido que era o desfile de, de carrozas sí, sí. Eh, en, en Ourense capital eh, de feito vexe na película ¿no? que hai momentos que hai moitísima xente pois pues claro, eso, se o queres reproducir nunha película que a decir, eh, eso é imposible ou uh ter -huh. moitos cartos, ¿verdad? que, uh -huh. que nunca non non tiñen. Entonces, pues decidimos ir rodar ese ese domingo, pero claro. permisos, uh -huh. eh, eh, fomos. Entonces, pues todo eso está aí, todo eso está na, na película, é eh, eh, claro, é eh, to, eh, todo é todo como se vive o como se vive uh -huh. en Troi Ourense, uh -huh, sí. pues, eh, pues está na película que se sí, disfrazan desde uh -huh. os máis pequenos aos máis grandes, claro. as familias inteiras, grupos, sí, peñas, sí. Eh, eh todo está aí. Entonces, pues pois pues claro, todos os días hai un no un rollo de disfrazaxe un día e xa está. Non, aí disfrazanse todos os días, uh -huh, saben uh -huh. en pandillos. Eh claro, quixemos reproducir todo eso, non? De, bueno, uh -huh. fosco o produtor Alfonso Blanco é eh, é eh, o Rensán de Natural, entonces aí tiñamos moito moito camiño adanto, sí, no eh, bueno, Íbamos íbamos ganando, íbamos íbamos íbamos contando como se fan as cousas eh? uh -huh. e bueno, pois pues así así fixemos. Había que había que pedirlle aos guionistas algo que representara tamén os, os galegos do Mediterráneo porque cando chegamos aí chamanos cataláns e cando vimos aquí somos galegos. igual se hai unha terceira parte podíamos, sí, o... podíamos ir un pouco por aí, non? Eh, sí, eh sí. galegos por por Cataluña, que tamén aí tamén sí. hai bastantes, ou dere bastantes, eh. Sí. Eh, eh, bueno, pois pues, igual estaba ben pois pues, eh, levar agora a cambiar a cambiar do Atlántico pasar por pasar por Mediterráneo sería <ríe> eh, eh, una aventura sí, sí, porque... una aventura con con calçots. É eh, iso es, iso eh, iso que che, es es estar, que que É es o que che quería comentar eh, por moitos galegos que que que aquí viven despois cando se retiran algúns deles no jubilado, pois pues, acheganse aí, restauran a casa dos maiores e tal, e ao mesmo tempo sí. pois tamén levan parte da cultura catalana aí, é dicir aportando os calçots a a a butifarra o o Os castellets, imagínate, os castellets. Tres, castellet. es, es, es. Sí, nos temos aquí unha representatividade, precisamente, o día da, da festa maior aquí en Cornellá, que facémosle fa fa fa coincidir com a festa galega, pois pues, resulta que cando facemos a ofrenda a Rosaría de Castro, o, o, facemos un castell, cos castellets, lóxicamente, e izan sí. a bandeira galega e a catalana, o, o, o, o, o, claro, o, o, o raparigo, o, pe o pe pe pequeno que sobe arriba, pero... Sí, sí. Argumentos hai, argumentos hai bastantes sí, Así sí. que eh, eh, Bueno, intentaremos, a ver eh, Por lo menos por ideas non vai, non vai faltar Non, hai a suxerencia guionista Nada máis, é dicir, ti como eres monologuista claro, claro, claro, claro. eres, eres guionista sí. tamén E tal, pois o mellor podexe Ocurrir, ocurrir algunha Pero... vez co... Rememorar algo Dos catalás que, que non son galegos Os, claro, os okay. galegos que non son catalás, non? Claro que sí, claro que sí, efectivamente. Que además... He mezclado con la co rumba... Con la rumba, eh, Umbria, ya co rumba un trio, catalana. <laughs> sí, sí, sí. Trio calavera. Bueno, eh, escúchame... Ten, ten en cuenta que ahora mismo, están escuitando en Brasil, ¿eh? Mm, sí, ah, sí, sí, sí. Claro, pues, sí, Un saludinho so so para, para, para, para para Brasil, que... Bi tambén, tamén, tamén, tamén estaría, eu tamén vexo aos cuñados perfectamente por Brasil, allá, <ríe> buscando, sí? buscando futbolistas. Imagínate que os tres foran aí os xogadores de futbolistas buscando rapazes novos para ¿Qué? para, para desportos europeos, bueno, sabes, eh, aí aí o no carnaval da lá, despois do carnaval de Venecia vamos ao da lá. <ríe> o Entroido, leváronos ao para que, sí. que non é, é tanto desfile como o deles, que, pero que en realidade claro, claro, tamén claro, claro, se desfrita claro. moi. Bueno, que é outro mundo. Uh -huh. Eh, de, escoita, quedanos pouco tempo, pero aínda nos dá de que vai a tratar o asunto dos tristes. O show ese que que vós levades adiante. Uh -huh. Os tristes, pues mira, os tristes é un é un é un grupo, unha, unha proposta artístico-musical que temos Marcos Pereiro e máis e máis eu, que é na que, bueno, mesturamos humor e máis música, non? Eh, uh -huh. a nosa entre, bueno, pois hai pois, temos un repertorio musical que son son versións nosas de cancións xa máis coñecidas de, uh -huh. de, de bueno, de todos os Beatles, de Frank Sinatra, de de, de de Queen, uh -huh. de De, sí, así un pouco un, un, unha, unha mestura, un rollo ecléctico non, musical, pero coas nosas letras non ponemos son, facemos versións mm. de, de pois pues eso, o Leric de dos Beatles chamase Galopín <risa> <non>? <risa> eh, eh, utilizámola a, a popular cantiga sí. eh, para vir a Xuntamín, baila bala cala Galopín entón, pois é, mesturamos facemos así unha mestura de música e humor, entre canción a canción, pois pues eso soltamos así unha cunha carallada e eh, bueno, pues son, son como unha hora e media case dúas, o que, o que nos pidan de, pues eso, de, de, de pasalo ben de rirnos e de, e de comedia este sábado, pois pues eso, estamos aí en Carral, pois pues eso, tamén aproveito para anunciarnos que se, se, queredes, se nos queredes levar a Cataluña, pois pues estamos encantado de, de facer a nosa, o noso repertorio, pois pues, estar aí para os cataláns galegos, catalanes e catalans, ese catalans, ché, galegos. Ese che quería pedir ¿no? si tuveramos acceso precisamente a eses medios que, que, que, que son sí. capaces de contratarmos, que para non sería extraordinario non feito de que viñera aquí que tamén, ao mellor, po, po, debería prodigarse esas vosas actuacións, que aquí sí, hai, tamén. Que, que, seguro, que seguro que aquí, non sei se habrá algunha discoteca parecida a esa do, do Jaleo o club do Jaleo, pero que seguramente, xe seguramente... Segura, se non buscámosla ou algún centro ou algún centro algún centro sociocultural, centro cívico sí. ou algo así de algunha asociación, pois pues eso. Mm -hmm, claro. Eh, nós seso, amoldámonos un pouco a, o espacio e a situación que nos, nos tocamos, desde nunha boda hasta nun entierro ou nun divorcio ou nun bautizo, <risa> ou o o día das letras galegas, o eh, es... día letra, ou a diada o 11 de setembro, nós mm -hmm. amoldámonos. Temos eh, temos ese repertorio para para calquera tipo de, de evento, así que esperemos que, nos intentaremos eh, vos meter de passa por aí. Claro eh, que si. Sí, eh, eh eh nada, eh, encan claro. Encantadísimos. ademais, o, o feito, esa proposta que tendes precisamente de, de, de estar nun espectáculo tomando además un refresco ou unha cervexa, non? Sí. Eh, sí, algo sí, que sí, sí, que, sí. que acompaña precisamente a a tertulia, que despois a lo mellor lle preguntades aos asistentes algunha cousa para que poidan participar claro, ocasiones... claro, no, no, eso Os nosos espectáculos son sempre interativos eh? que, A mi realmente non me interesa estar aí nun, nun, nun escenario de falar eu solo ou cantar eh. non, Gústame que haxa conexión coa xente que a xente nos baixar que a xente suba bueno, pues eso É o máis bonito é eh? Como se fai a festa entre todos claro, claro, claro. Sí, señor. Pois, De verdad que che auguramos moitísimo éxito nese traballo que, que, que vais a presentar Este sábado me parece que é o día 4, non? O día 4, efectivamente, 4 de, de maio, sábado, Carral, 10h30. Uh -huh. eh, bueno, pues eso, xa, xa nos tarda, xa nos tarda. Carral ah. falaba moito xestal del. Sí, sí, sí. Sí, no? eh, porque non sei xe... Si... Tocaba na zona... Sei, si, algo, que... si, algo así, algo de eso. Si. Bueno, que... Algo que te auguramos moitísimo éxito, porque xa sabes que nos... Pues, Cando entrevistamos as persoas, somos talismán, entonces lóxicamente, ti terás, terás éxito no traballo que estás vas a presentar este sábado. Bueno, xa está destendo éxito cos cuñados, sí, porque bueno. teño entendido que as entradas... Moan... Eh, Sí, sí, son sí, bien, bien, bien. O primeiro semana, o primeiro fin de semana foi máis complicado porque facía moita calor e eh? sí. viñamos un inverno complicado. Mm. Eh, eh subiu Pero, bueno, ben, ben, a xente ten gana de, de rirse, de ver máis historias destes tipos, é eh, eh, a verdad que está indo, está indo moi ben, é xo que tamén vivimos unha época na que hai, cada semana hai 10 ou 15 estreas, eh, claro. é complicado continuar en taquilla, pero, mm -hmm. pero bueno, aí estamos, moi moi contentos, moi contentos co, co respaldo do público. Pois, pues pois nos pois eh, desexamosche muitísimo éxito eh, eh, eh agradecémosche moitísimo todo alto. a túa participación de hoxe no noso programa mm, mm, a, arriba cuñados, e eh, tamén os tristes unha aperta grandísima Moi ben, moitísima a vos, eh, aquí estamos po que faga falta, grazas. Hasta, hasta logo, estar